Foglalban nincs van. Ilyen. Hatodika. Durban egy negyed óra, annyi sincs, felhívom Hatházi Ákost. Két luk van a műsorban, hat Ákos és Györgyevics között valamint Gyarjevics, Benedek és a műsor vége között ezek szabadon rendelkező percek, ezek a bemelegítő percek, most ilyenkor önök nem nagyon szoktak telefonálni. Miten én megkértem a céget, hogy küldjék el nekem a német Szilárddal való interjút a 168 órába, és nem küldték el. Úgy gondoltam, hogy én mint a konglomerátum tagja 168 órát nem beszek. Így aztán csak annyit tudok, amennyit a 168 óra tudatni akart tegnap a ma megjelent interjúból, de mindaz, amiről ezen a héten beszélgettünk, ahhoz németes szilárd legfeljebb magyarázatot fut fűzni, ami lényeges dolog volt, az megtörtént. Hétfő, kett szerda csütörtöknek egy része, mire befejezzük a műsort, azért egy viszonylag jelentős része több, mint a harmada mögöttünk lesz. Nem akarom ezt a témát átvinni a jövő hétre, nem azért, mert nem lehetne, hanem azért, mert régen átvittem. Tehát a régi Kejfej átvittem, mindent átvittem, ami nem hagyott nyugodni. Most ebben a pár percben, de vissza még erre térni. Május 6 án csütörtökön, 4 perccel, 7 óra előtt bármiről beszélgethetünk, és semmivel kapcsolatban nem muszáj, hogy hívjanak. 0619 168. Én azt kérdezem, hogy ez a Spirit FM kontra Klubrádió, Klubrádió kontra Spirit FM, ez az egész izé. Ez fontos, vagy fontos talán? 061 9 168 Még annyit, hogy ilyen félig borult idő van, 6 fok. De ha minden igaz, akkor jön a tavasz, a jövő héten pedig állítólag már itt lesz a nyár. 061 9 168 györeget. Györeget nagyon fontos. Önnek miért? Mert egy, egy képet ad arról, hogy, hogy, hogy, hogy milyen képtelen helyzetben vagyunk. Igen, de és a... mindent meg lehet csinálni. Igen, de ezek nem jó mondatok. Ez nem képtelen helyzet, és nem lehet mindent megcsinálni. Hát uh, úgy nézzi, hogy lehet. Úgy, úgy, hogy ennek a leírása nyilvánvaló. De én csak én azt mondom, hogy nem fogalmaz szabatosan, amit nem is lehet elvárni. Az lehet. De az a helyzet. Csak elmondom önnek, hogy ezt például én miért kérdezem. Tegnap emlékezetem szerint ott ült Róna Jégonnál grecsó Krisztián Én Grecso azt gondolom, hogy ő egyértelmiségi. Nem politikus. Ha nem, nem ott volt, hanem máshol láttam, akkor szóljanak rá, mert akkor tévedtem. Akkor rossz példát hozok. És azon gondolkodtam, hogy akkor én most Grecsó krisztián a negligáljam-e. Hatházi Ákoson kívül senki az elmúlt napokban ezt abban az értelemben nem vette komolyan, ahogy azt a TGN megfogalmazta, és amivel én nem feltétlenül értettem egyet, de abban mindenféleképpen, hogy itt valami orbitális bűn lett elkövetve, amit meg lehet magyarázni, attól még az marad. Ön szerint is az lett elkövetve, de lám mekkora foganatja van, és habár nem feltétlenül a következmények oldaláról kell nézni mindent, beleértve, hogy a következmény nem csak az, hogy hadházi nem megy el, hanem mindaz, amiről beszélgetünk, hogy megrázkódtatik egy konglomerátum, vagy több konglomerátum, hogy mit kezdjen ezzel az ember. Ez az egyik legnagyobb probléma szerintem, hogy ennyire nincs hatása, hogy tényleg csak egy ember az, aki ezt azt mondja, hogy na most ezt megfogadom. Ez, ez, ez az egyik legnagyobb. És De mi akkor, hogyha én azt mondanám, hogy nem, fog, nem uh, szavazok arra az oldalra, amelyik ezt ennyire komolytalanul veszi? Akkor azt fogja ön nekem mondani, hogy eltúzom ennek a jelentőséget? Hát nem biztos, hogy ezt mondom, de nem tudom, akkor kire szavaznak. Igen, csak én azt kérdezem, hogy dolgok összefüggenek -e. Össze. És ha ezek Össze. összefüggenek, akkor nem mutatnám azt, hogy én nem szavazok rájuk. Hát, Amiből nem az következik, de... hogy a másikra szavazok, nem megyek el szavazni. Na hát az meg aztán a másik fele. Nem hát, vagyok elég okos. Ez nem okosság kérdésem. Foglalkoztat. Gyakorlatilag ezt tapasztalják. Semmi más nem tapasztalnak, mint hogy foglalkoztat. Ha önöket foglalkoztatja, 061 911 168. fontos fontos talom 061-9111-168 Egy akkúzó műsort, esetleg táncoljunk. van lett a tábla, mire majd én előbb ittől igény tartok? írta, hogy már erről a témáról, most már eleget szóltam a barátaimért, és ennek az illetőnek, aki tudja egy kicsoda, és önöknek meg nem kell tudniuk, hogy kiről van szó. Azt szeretném elmondani, és ez nagyon fontos dolog. Én nem a barátaim érdekében szóltam. Nekem a klubrádió, nem a barátom, és nekem a fel nem az ellenségem. Én egy értelmiséginek képzelem magam, és az foglalkoztat, ha hozzám közel álló értelmiség, tudod, vet akihez szólok, az aval tegező viszonyban vagyok, árulást követel, akkor az mivel jár együtt? Mivel kellene együtt járnia és mivel jár együtt? Valamint azt is elmondtam, hogy ma az utolsó nap, amikor ezzel foglalkozom. Te nem tudod, hogy én korábban ilyen dolgokkal nem itt a Közszolgálati Magyar Rádióban képes voltam heteken át foglalkoztatni egész addig amíg a végére nem jártam, mint valami kalámbó, miközben egy morális problémának nem lehet a végére járni. Ez a gond, tudod? Mintha megcsalna a feleségem, aki nincs, azon gondolkodnék, hogy mit csináltam rosszul. De leszállok róla, ahogy egyébként nem szálltam rá. 061 Bulgár Bolgár Péter, engem nem érdekel mások véleménye. Ha érdekelne, az ön véleménye érdekelne, hogy elküld nekem Facebook posztot, azt értél. Hogyha önnek van dolga a közérben, nem ezt a példát akartam mondani, más példát akartam mondani, nem akartam személyeskedni, nem lehet más szövegével pótolni az önét. De most ennyi jutott erre. Ne bújjanak más szövege mögé. Nem a huszas nekem a másikkal ez. Jó reggelt, lassan hozzászokik ahhoz, hogy csütörtök reggelenként velem beszélget? Igen, lassan, igen, igen. Szeretnék mutatni egy videót, ami nem lesz önnek idegen, és szeretném, ha elmondaná, hogy ez micsoda, jó? Ö, tehát egy videót, amit meg kell hallgatni. Hát az ön Facebook oldaláról van, úgyhogy nem lesz külön ja, meglepés. Ja, oké, oké, oké, köszönöm, köszönöm. Jó, és akkor arra kélek Ádában, hogy mutassuk igen. a népnek. Nem, Kovács Mónika vagyok, Kisvaszal község polgármestere. Ön rendkívül érdeklődik az elmúlt időszakban a településünk iránt. Kedves hatházi képviselő úr, szeretettel várom 2021. május 14-én 14 órakor Kisvaszaron a Móricz Zsigmond utca szám alatt. Hallgattassék meg a másik fél is, mert ez így fel. Várom. Ez mi? <tos> Ez egy eh, nagyon vicces videó, de ugyanakkor egy nagyon... Természetesen nem a videóra vagyok kíváncsi, arra is kíváncsi voltam, de szerintem számosan vannak olyanok, megnéznek egy videót, és azt mondják, csak nem, tudják, nem tudnak önnel beszélni, hogy mondja már meg, ez honnan jött és hova megy? Igen, igen. ez egy nagyon vicces videó, és egy nagyon szomorú, és nagyon komoly, és nagyon fontos történetnek egy kis része. Uh, van egyébként egy kis falu, kis vatarnak hívják, ahol sok más faluhoz, és ez fontos, tehát az országban nagyon sok eh, ilyen történet van, eh, sok más faluhoz képe eh, hasonlóan, elköltöttek körülbelül 400 millió forintot eh, a romák Úgy szoktak kinézni ezek az Európai Uniós projektet, eh, hogy eh, kiút a szegregátumból, a szegregátus feltámolása, eh, lépéspáltás mindig nagyon hangzatos nevei vannak ezeknek a programoknak. 400 millió forintnak a felét az egyre arra költik, hogy a, ugye ezeket a roma telepeket ezeket a leromlott házakat helyett építsenek újakat, újítsanak fel házakat. A másik felét az pedig de szintén nagyon szép cél, felnőtt képzésre, átképzésre fordítják. A számfolyamokra kellene fordítani az ott lakóknak adni olyan tudást, amit majd fel tudnak használni, és akkor ezzel el tudnak helyezkedni. Ezek nagyon szép célok, viszont borzasztó sok pénz. Ugye ezek néhány száz fős halva, de a költségvetésüknek a sokszorosát jelentik, és nagyon-nagyon sok helyről kapott információt, hogy a, amiket, épületeket, Kitálj meg egy pillanatra, mert ez egy hosszabb történet lesz, igen, meg lesz az éve. Igen, ez, Azt igen, árulja igen. el nekem, ez a történet hozott anyag, valaki feldobta, nem ön találta. Jól sejtem ezek szerint? Ez egy nagyon fontos kérdés, ugyanis azért pont Menjünk vissza a történetben, hogyan történt önnel a kapcsolatfelvétel, természetesen semmilyen olyan adatot nem mondjon, ami szenzitív, vagy amivel bárkit el lehet úgy árulni, hogy neki abból rossz lesz. É. nevesszünk el ilyen mértékben a részlet. Én értem, én, ér, én értem, de azt meg kell, hogy értse, hogy én aki a napkertében dolgoztam, amikor megjött egy riportalany egy paksamétával a hónalat, akkor Gyárfás Tamás megkérte, hogy azt legyen szíves hagyja kint, mert ha azt elkezdi felolvasni, annak egy is sosincs vége, másrészt ember nem tudja követni. Igen, azt kérdezem öntől, én a mechanizmusra vagyok kíváncsi. Ön megkapja ezt a videót messengeren hogyan dönti el, hogy foglalkozik vele? Hogyan dönti el, hogy a benne feltüntetett probléma valós, és érdemes arra, hogy hatházi által prezentálva legyen másoknak is? Ugye azt, hogy valós -e, az függ attól is, hogy mennyire, hát, ahogy mondtam, itt ilyen jelzéseket már nagyon sokat kaptam. Ebben a konkrét esetben hogyan jött arra rá, ha foglalkozik vele, nem árnyékra vetődik? Igen, tehát mondom, ez az egyik, hogy nagyon sok ilyen jelzést kaptam, tehát évek óta nagyon sok olyan jelzést kapok, például, hogy ezeknél a tanfolyamoknál, De nem ön is tudja, számos alkalommal kritizálják azért, hogy egyébként felül olyan lóra, ami nincs is. Hogyan bizonyosodik meg arról, miközben százszázalékosan nem lehet, hogy ez egy létező probléma, amivel foglalkozni kell? Még egyszer mondom azért, mert erről nagyon-nagyon sok jelt is kaptak. most kivődött, De sokan jelzik az azt is jelenti, hogy igaz? Azt hogy. Az, hogy, az, hogy itt, ezeknek mi a költségvetése, Azt, hogy itt 200 millió forintot elköltöttek. 60 embernek, 60 roma embernek a néhány hetes tanfolyamára, az életünk, a közösspielán面ik, a álljunk meg. meg. Értem. Értem. Itt, Itt elmentem álljunk elmentem. meg. Azt kérdezem, amikor ezzel a jelenséggel szembesítik, ön azt mondja, foglalkozom vele, ön foglalkozik vele, van egy kisebb stáb, mi a metódus? Én én is, tehát ebbe kézimunkával eset szoktunk. Rajta kívül eh, van-e más? Eh, vannak néhány, van, van néhány ember, de ővelet szoktuk elsősorban ezeket ellenőrizni, eh, Van még egy, volt, volt újságírók kollégája, akire nagyon büszke vagyok, ő is egy nagyon komoly egy, ő, kicsi, Néhány van valóban. Azt állulja eh, nekem, hogy nagyjából mekkora Mennyi idő az, amit ön erre tud szállni, hiszen aztán tovább kell menni? Ha tovább kell menni, mert hiszen ez önmagában nem biztos igaz, és ez lesz a következő kérdés. Mennyi időt, mennyi energiát szán egy ilyen ügyre? Hát vannak olyan ügyek, ahol ugye nagyon könnyen, nagyon képve kell, hogy álljunk párhuzamosan, anélkül, hogy pontosan számon tartaná most, ma, 2021. május 6-án hány ügyön dolgozik ön és ez a miniszter? éppen most az előbb ránéztem a kis érzetemre a telefonomba. van tízlöm amikor, amiről bármikor lehetne sajtótájékoztatót tartani és amely egyébként bármelyikorában egyelőtt mondjuk tízével, ha egy-egy ilyen ügy kijön akkor a komoly, akár kormányzás Jó, nézzük azt mondani. az öt ügyet ha csak cím szóval el tudja mondani, hogy mi ez az öt ügy aztán menjünk tovább, nem, nem szeretnék egyikbe sem elmélyedni, csak öt könyvcímet mondjon, legyen szíves ezek többsége, többsége országból is egy képviselőknek a, a vállalatok körzetén belüli közveteléseknek a, a, a hálózatának a felkutatása. Oké, okay, itt meg kell, hogy álljunk. Azt kérdezem öntől, van-e olyan... Oké, okay, azt kérdezem, hogy van-e önnek specialitása, ahogy egyébként van-e olyan, amivel ön biztos, hogy nem foglalkozik? Uh, én most a, nem mondanám speciálitásnak, hanem úgymond szerintem nagyon fontos, hát ezek a körzetek, ugye a Boldog talán már azt a műsor biztos, hogy hallottak róla, eh, eh, ahol a körzetén belül székhálózat eh, eh, alakult egy nagyon egyszerű székhálózat alakult ki, amely egy sorra megnyerte a közbeszerzéseket, az elmérték egymástól független eh, településeken, önkormányzatoknál. Nagyon én azt kérdezem, le, de... hogy van-e specialitása, van-e olyan, amivel biztos, hogy nem foglalkozik. Ne a boldog történetet nézzük. Ezt mondom, hogy én most ilyen pillanatban legtöbbet ezzel fogok foglalkozni. Mert Mi az, amivel jelen... biztos, hogy nem foglalkozik? Mert azt mondja, hogy az nem profilja. Most megfogod, most ilyet én nem tudok. Ami nagyon nehéz, ami nagyon nehéz, és az ön szakmájában is nagyon jól, nagyon jól tudja, hogy ami nagyon ennyit, hogy ma már nem az ügyeket ö, nehéz megtalálni és kitekítani, hanem azt hogy ezeket hogyan lehet bemutatni, melyik ezek közül... E, nem las, nem lassan, lassan kezdjük megérteni egymást. amik zugló esetén az első beszélgetésünk az meglehetősen harcias volt, és hogyha itt ülne, könnyen lehetséges, hogy abban a témában megint hasonlóan beszélgetnénk, hm. azért van olyan, ahol ez a hang nem, nem kell, hogy előjöjjön, mert nincs is indokoltsága. Tökéletesen ugyanilyen problémákkal küzdködök, ezt egészen pontosan látja. Azt kérdezem öntől, hogy az, amivel ön most foglalkozik, azt nagyjából hány éve kezdtel? Amit csinálok. Így, tehát az, tehát az a szisztéma, ami ma meghatározza a hétköznapajait, avval a szisztémával hány évekkel is fekszik? Sajnálatos módon, én egy a, valamelyik nap egy ügy miatt gondoltam, hogy ez körülbelül 7 éve van. 7. Nincs jelentősége, csak a nagyságrendre vagyok kíváncsi. Nagyjából hány ügy lehet az, amit ez a 7 év önnek feldobott és élt vele? Az olyan 200 körül. Mennyi? 200, 200. 200. Azt kérdezem öntől, van-e arra valamilyen metódusa? Nem, árulom, nem, árul, nem, nem állítanám azt, hogy el fogom tanulni, de kíváncsi vagyok rá. Hogy ereszti előket? őket, tekintettel arra, hogy 200 témát nem lehet vinni, de a kérdés valójában rossz, mert egyel tovább mentem annál, mint amit kérdeznem kéne. Azt ugye jól sejtem, hogy ön a témát nem tudja elkísérni a startól a célig. Nem teljesen, nem teljesen. Ugye ezeknél a ügyeknek egy elég nagy részénél történt, fejlően rész. és ugyanában látványos a dolog, mert borzasztólaszat ezek a folyamatok. De azért, mert hát nincs, nincs, nincs semmi látni való, hogy ezt szoktam mondani. Ezt kimondta hát először? Már hogy nincs, hogy nem töként semmi. Hát sem elsősorban kicsit, nem, nem, nem, nem, nem, nem, hát ne, nem ezt nem. a konkrét kifejezéséhez, ha nincs itt semmi látnivaló, ennek van valami szerzője? Olyan, mint Szenes Iván, vagy Esnagy István, e -e -e -e vagy Demién nem Ferenc? Jó, rendben nem tudnám okay. <laughs> Nem, nem, nem tudnám megmondani. De ugye sokszor szoktam meg, hogy nincs... De hiszen nem mindig az a cél, hogy elinduljon egy bíróság eljárás, van, van olyan ügy, ami igen, van olyan, ami nem. Hogy tud leállni egy ügyről akkor, amikor látja, hogy az még a felénél a harmadánál sem tart, de újabb és újabb ügyek vannak, amelyeket nem lehet reagálatlanul hagyni, 200 ügyet nem lehet párhuzamosan vinni, és ennek következtében valamelyiknek azt kell mondani, hogy pá. Um, nem nagyon van olyan, hogy bár, de néha ezeket rá kell nézni, és néha uh, ezekre rá kell nézni, néha rá kell kérdezni. Oké, okay, hát akkor part, kicsit olyan, mint itt főzne, és akkor a legkülönbözőbb sparhelteken kavarja az akármit. Azt árulja el nekem, hogy ennek a 200 ügynek valahol a szó fizikai értelmében, nem a rendőrségtől vagyok, vannak aktály. Uh, igen, létezik egy korrupcióinfo.hu oldal, ami de Azt önnél nem a korrupció.infúra gondolok, hanem arról, hogy önnek vannak egy konkrét aktái, amelyeket fel lehet lapozni akkor, amikor újabb esemény történik. Természetesen, ugye megvannak, de én, én magam is ezt az oldalat szoktam, mert ugye erre az oldalra a legjelentősebbeket, amiket mindenképpen követni kell. Jó, de kellett, nem minden adat kerül oda ki. Nyilvánvaló, hogy önnél sokkal több adat van, mint amit közé tehet, hiszen de. mindennek van határa. De. Azért ezeknek az ügyeknek én mindig kisztoktam rakni a legkisebb dokumentumai fiskát, ott ö, ö, nagyon jól lehet keresni, de meg vannak Jó, hát ha ugye nem. csak takarva lehet egy csomó dolgot kirakni. Egy ugye ezzel, ez a ezzel dolgoknak ezzel az ezzel egy, egy, egy, egyik feled, de ugye vannak olyan történetek, amelyek nem bíróságra valók, amelyek morális kérdéseket vetnek fel, amely morális kérdésben az a nagy felvetés, vagy az a, a, a finesse a dolognak, hogy amit ön egyébként fontosnak tart, azt mások fontosnak tartják-e, ami egyébként a jogi relevanciájú dolgoknál is fontos. Megint egyel tovább mentem, ez velem előszokott fordulni ilyen jellegű beszélgetéseknél, máskülönben nem, bár néha civilben is van hasonlóság közöttünk. Azt árulja el nekem, hogy tíz esetből vagy egyáltalán foglalkoztatja-e önt az, hogy ami önnek fontos, az másnak is fontos -e? Vagy mindent elkövet annak érdekében, hogy ha nem fontos, akkor fontossá váljon? Volt-e valaha olyan ügye, amiről azért állt le, mert olyan értetlenséget tapasztalt a közegben, ahova bedobta, hogy azt mondta, hogy ha ezt titeket ennyire nem érdekel, pedig ilyen elánnal mutatom be, akkor én erről leszállok? Nem sértődött meg, csak azt mondta, hogy. Ha nem, hát nem. Biztosan volt, most ehhez reggel van, hogy eh, konkrétan hát mondjuk ez de nyilvánvalóan eh, volt ilyen, tehát az érzés föl, fölítéste bennem, úgyhogy biztos, hogy volt ilyen, csak elrészt tényleg sokkal ahogy hogy most ezt rögtön meg vagy Hogy mondjak, egyetlen egy, mert az egész témakört, amit itt ehhez ez nagyon fontos. Ezt nagyon sokszor szoktam kérdni, úgy, úgy mondt, hogy belekapok ügyekbe, meg nagyon sokkal ügyenvel foglalkozom. Én egyetlen egyszer foglalkozom, én azzal a hálózattal foglalkozom, és azzal a volumennel foglalkozom, ami arra jött létre, hogy az Európai Uniós. Igen, de azt árulja el nekem, hogy vajon az évek folyamán, amióta ezt csinálja, nem bálta -e egy kicsit olyanná, mint valami tévésorozat, amit az emberek megnéznek, szórakoznak rajta, vagy bosszankodnak, elzárják, és aztán folytatják a hétköznapjukat. É, elképzelhető, én azt Most váltanunk kell egy kicsit, aztán visszajövünk ide. Ön állatorvos, azt kérdezem öntől, ön állatorvosként mikor rendel, hogyan dolgozik? Hát sajnos kvázi nincs rendelésem, hogyha a kollégák, hogy egy, egy cégem van valami vállalkozás, vagy egy családi vállalkozás, Szóval a szó klasszikus értelmében ön inkább képviselő jelenleg, mint állatorvos. Hát természetesen, de ez az nem nagyon fél bele. Néha, na, hogyha a helyettesítés van, vagy nagyon-nagyon sok, itt van vagyok, este is, főnünk, akkor, Oké, van, és is följönnek, hogy... Oké, értettem. Akkor, amikor még aktív volt, volt, akkor elvittek önhöz egy állatot, megállapította a betegségét, ha sikerült és figyelte a folyamatot, remélhetőleg meggyógyult. Ha ezt a folyamatot nézzük, amit én persze plastikusan írtam le, de nem részletesen, Igen. ilyen sikerélménye, hogy meggyógyul az állat, miközben ki tudja holnap megbetegedhet, a harmadik nap elgázolhatja egy zilt traktor, vagy teherautó. Ilyen sikerélménye, milyen, hol volt nagyobb állatorvosként vagy politikusként? Tudom, nehéz összehasonlítani, próbálja meg. Nem nehéz, hát természetesen állatorvosként is, ugye ez egy jó érzés, akkor e, most e, éneket, e, okay. állatorvosként. Mi az, szóval az, mi az, ami politikusként hajtja? Hogy mi hajtja állatorvosként, azt többé-kevésbé el tudom képzelni, mi hajtja politikusként? Hát én szeretném elérni majd a kormányváltást, tehát cél az van, és szeretném azt, hogy a, a kisebb cél pedig az, hogy az emberek minél több ember lássa azt a amit, amit Tökéletesen értem. Azt én árulja ér -e. el nekem, hogy ön mennyiben tételezi azt fel, hogy ez a folyamat egy kormányváltással megszűnik? <gül> Szeretnék érte dolgozni. Mit gondol Szeretnék. arról, hogy maga a korrupció, a, amiről a Hofi pontosan megmondta, hogy az a korrupció, amiből engem kihajtak, magyarul, hogy az egy... Konstans dolog, legfeljebb én nem vagyok benne. Mennyiben gondolja azt, hogy az a korrupció, amivel most foglalkozik, az véget ér, de könnyen lehetséges, hogy talál magának új utat? A, én e, e, ezt szoktam mindig pontosítani, amikor azt mondják hogy kollégák, hogy meg fogjuk szüntetni a korrupciót, és mindenki el fogunk számoltatni, akkor annak nem kell hinni, a korrupciót, nem lehet megszüntetni a korrupciót, csökkenteni lehet. El lehet érni, hogy következményei legyenek a kiderült ügyeknek. Ez a cél, hogy legyenek következményei a kiderült ügyeknek. És ugye egy van, a kiderült ügyeknek. El lehet érni, hogy minél ügy derüljön ki. És el lehet érni, és ez nagyon fontos, hogy a, úgymond egy kormányváltás után kísértés belső politikusok mert lesznek ilyeneket. A ellenzék oldalon is vannak olyanok, akiket érdekelhet ugye ez a pénzügyi része a dolognak hogy őnek is legyen. Én azt szeretném, hogy a következetek, vagy a következmények nélküli országból egy volt. Jó, ön is tudja, nincs következmény nélküli ország, minden következmény, hogyha nem pontosan az a következmény, amit ön egyébként nem, szeretne, edég, akkor edég az, az... De a pozitív így, az... így, hát amit ön pozitívnak gondol. Lassan a beszélgetésünk végéhez érünk, de közel sem vagyunk még a végén. Azt kérdezem öntől, ez kényes téma, próbáljon meg őszinte lenni, vagy passzoljon. Önt egy kifejezetten kellemetlen ürgének írják le akivel nem jó kijönni. Azért is mondom ezt könnyedén, mert rólam is ugyanezt mondják, ezzel együtt rövide periódusokat leszámítva mindig volt hol dolgoznom. Mindenki tudta, hogy miért foglalkoztat engem, ez legyen az ő gondjuk. Van-e abban, az ürgét megnézzel, nekem, evel nem bántani akartam. Igen. Uh, úgy beszélek, mint az utca népet tekintetben. Azt árulja el nekem, hogy törvényszerű -e az, ahogy a mostani státusza kialakult, amennyiben a Momentum támogatja, de semminek nem a tagja, miközben korábban volt tagja, de csak akkor válaszoljon, ha őszinte. Tehát van -e ebben törvényszerűség, mert én azt gondolom, hogy van. Én nem azt mondtam, hogy az egy negatív dolog, hogy önkibírhatatlan, mert ha a tevékenysége pozitív, akkor ezt felülírja. De ugyanakkor ez a kibírhatatlansága eredményhezheti azt, hogy a rendőrség szervezete nem fogadja be, mint egy amerikai filmben, és ezért magánnyomozom. Én nem gondolom, hogy ez így lesz. De most a jelennél tartunk. Most így van, én ezt jól látom. A, jelenleg független képviselő vagyok, tehát valóban jelenleg nincsen pártom. De ez, ez az annak a folyamatnak az eredménye, amiről én beszéltem? Az ellenfelé nagyon sokat szokták mondani, hogy én ilyen-olyan ember vagyok, és nem tudom, összefelezelhetetlen, kivihadhatatlan ember. Természetesen ezért igyekszem szállni. Az, hogy a politikában valóban szellemetlen voltam a függetlennek, mert azt mondtam, hogy nem kéne lopni. Kellemesen eztért le a korábbi társadalom, mert azt mondtam, hogy egyik kell működni olyanokkal is, akiket ö, nem kell teríteni. De én történik. ugye azt jól láttam, hogy ön én egyébként némileg hozzám hasonló, de engem felejtsünk el valójában a saját célját látja, és ehhez keres szövetségeseket, és ha ebben a folyamatban ön egyébként az ellen a konglomerátum ellen kell, hogy forduljon, amiben éppen van, ha az ügy fontos, akkor nem gondolkodik az eszközökön, ha szembe kell fordulni, ám legyen, ők lássák be, hogy amivel ön foglalkozik, az fontosabb annál, semmint, hogy ott, abban a közegben, ahol ön van, éppen maximális-e a béke? Alapvetően így van. Tehát annyira nem vagyok passzívással, hogy ha vonat nagyon a rossz irányba megy, akkor azon a vonaton ott maradja. De ugye azt hallottam olyanokat, hogy itt a szatjámat változtatom a párcokat. Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, ez a kérdés de... nem erre vonatkozott. Igen. Azt kérdezem öntől, hogy ez a hét a Kejfejancsi életében, amikor éppen nem mással foglalkoztam, alapvetően a Spirit Rádió és a Klub Rádió kapcsán való morális kérdésekről szólt. A Klub Rádió alapításánál jelen voltam, a Spirit Rádiónak tagja voltam, az ATV-nek műsorvezetője voltam. Nem mint érintett, de mint érintett is foglalkoztatott mindaz, ami történt. Amikor én eljöttem a spiritől, abban egyebek közt ez a probléma mélyen benne volt, hiszen egyébként akkor már a pályázás megvolt. Nem lehetett látni, hogy mi történik majd májusban vagy áprilisban. Én beszélgettem ott az emberekkel, pontosan úgy viselkedtem, mint a hatházi, vagy a hatházi úgy viselkedett, mint a fialamás ügyekben. Én ezt nem hagytam reagálatlanul, nem voltam tőle népszerű. Egy bizonyos mértékig engedték, hogy megszólaljak, de egyébként ugye ez a folyamat akkor még nem tartott ott, ahol most Legfeljebb arról volt szó, hogy a TGM akkor is megszólalt, beleértve, hogy TGM nálam azért vállalt szereplést, hiszen tudta, hogy én eljövök, így aztán az utolsó műsoromban és itt a 168 óránál az első műsoromban szerepelt. Én azt gondolom, hogy ami történt, az morálisan elítélendő, és ebben a szituációban az, a Hont András kiássa a Dunaholding múltját, azt meg lehet tenni, de ez most nem ez a pillanat. Az, hogy a tégy írás bolykotra szólít fel, az egy szélsőséges valami, de Ugyanakkor látványos, és az van benne, hogy az ember alapvetően valamivel, hogyha nem tud kiegyezni, akkor hogyan tiltakozzon ellene. A tg írása a vasárnap éjszaka került fel a klubrádió honlapjára, egyedül nálam szólalt meg hétfőn, de nem annak van jelentősége, hanem annak, Ugye ez az írás megszületett. Ma csütörtök van, néhány nap telt el, olyan nagyon sok nem. Én a jövő héten nagy valószínűséggel már ezzel nem fog foglalkozni, mint a hatházi, ott lesz az aktája, de mindaz, amit én ebben kapcsolatban el tudtam mondani, vagy felszerettem volna mutatni, az megtörtént. Szomorúan tapasztaltam, nagyon szomorúan, nem vagyok egy Facebookozó, de egy respektet megért, amikor odaírtam az ön Facebook oldalára ezt a respektet, amikor ön úgy döntött, hogy az ATV-be nem fog elmenni, ugyanakkor művészek is, akik sokkal kisebb kockázatot vállalnak azzal, ha nem mennek el. Magyarul az a sor, amit egyébként a tg írása kiválthatott volna, abban egy ember áll, neve házi Ákos, így aztán az nem is sor mert egy sorban legalább két ember kéne. Ez nem jogi ügy, ez morális ügy. Jogi ügy is, de alapvetően egy morális dolog. Azt kérdezem öntől, hogyan tekintsek én arra az ellenzékre, amely a cél szentesíti az eszközt alapon, nem gondolkodik úgy, mint ön, de az is lehetséges, hogy idáig se jutnak el, hiszen én nem beszélek mindenkivel, és azt mondják, hogy ez nem bír ilyen jelentőséggel, de bír, de nincs más lehetőség. Magyarul valamilyen módon kimentik magukat az alól, ami alól ön nem mentette ki, és úgy viselkedett, ahogy egy ilyen szituációban szerintem elvárni lehet. Mit kezdjek én azzal a társasággal, amelyik így viselkedik, és amelynek ugye az a szerep jutna, hogy leváltsa a jelenlegi kormányzatot? Mit kezdjek velük? Mit kezdik a művészekkel? De a művészeket tegyük félre. Az egy más dolog. Az egy külön tészta. De azt kérdezem, öntől, űrge az űrgétől, ezzel én mit kezdjek? Fontos, fontos talan. Igen, alapvetően valóban egy morális kérdésről van szó, és az ember morális kérdésben amennyire lehet, próbálja meg nem megítélni a másikat. sem van véleményem, az a másik és, Amikor az ellenségről szoktak kérdezni, akkor ugyan van, amikor, nagyon, van, amikor elmondom a véleményemet, van, meg inkább nem mondom el a Itt, Amit én itt vállalhattam és tettem, azt elmondtam. Inkább hagyd mondjak egy mondatot, még magáról az ügyről. Mert kaptam egy, ugye nyilván kap az ember visszajelzéseket, számogatóakot és olyanokat is, olyanok, akik, akik akár alkótval, vagy akár valami más, miatt nem értenek velem egyet. Kaptam egy olyan véleményt hogy hát el kéne már engedni azt a prográdiót, muszáj elengedni, és, és hát azért hajni most egy ilyen önkéntes silenciumot, szállalokatban, de nekem, magamnak teszek rosszat, meg, meg az esetek az országnak is teszek rosszat. Engedjük el a, a prográdió dolgát azért, hogy aztán le tudjuk a kormány, és legalább eljussunk minél több emberhez. Én pedig azt mondom erre, hogy ez egy nagyon fontos hozzászólás volt, mert azt válaszoltam, hogy igen, túl sok mindent engedtünk el. Tehát annyi mindent elengedtünk már ebben az országban. Tehát nagyon sok olyan ügy volt már, amikor meg kellett volna állni. Ehelyett azt mondtuk, hogy mindig, mindig tartottunk sajtótájékoztatót, azt mondtuk, hogy egyik, ne tovább, aztán elengedtük az ügyeket, ahogy az előbb mondta. Ezt azt gondolom, hogy ez sem szabad elengedni. Egy nagyon szomorú, és tényleg komolyan mondom, hogy megértem azokat, akik úgy moralizálnak, hogy ezt helyes és lépünk túl rajta, illetve értem az érveiket, csak nem fogadom el ezeket. Egyetlen kérdés maradt, ne kérdezzen az informátoromról, én úgy tudom, hogy a dolog úgy történt, hogy lement a beszélgetés Rónai Egonnal, és ön csak később tudatosította az ATV munkatársaival, hogy ön oda nem megy el, és ez a beszélgetésnek nem volt része. Miért ezt a megoldást választotta, hogyha egyébként ez ebben a formában igaz? Ö ez igaz. A, a, a, én egy teljesen komolyan, amit a posztomba komolyan gondolom, hogy ott nagyon-nagyon sok munkatársnak a munkáját nagyon-nagyon nagyra becsülődött ott dolgoztak és azt gondoltam, hogy ha én ott a műsorban jelentem ezt akkor az, az, az, az megint csak volna, és nem biztos, hogy teljes lett volna. És ezért döntöttem így, hogy, hogy, hogy utólag fogok elköszönni. Tehát azot nem akartam kellemetlen helyzetbe, vagy nem akartam visszaélni azzal, hogy az is műsorban az ember nagy bejelentést tesz, illetve választanul, és, és ezért választottam ezt a módját ennek a dolognak. Én teljesen komolyan gondolom, hogy nagyra becsülöm az ott és én nagyon sok, Mindent elmondhattam azon a csatornán, és remélem, okay. hogy én majd ez meg is fog oldódni, ez látni kellett megoldást. Ja, hát sok most kérdezhetem, hogy ez mire, ez mi az, az, az a pont, amikor ez megoldódik, de. Um... de hogy én, én például szerintem feloldhatná ezt a dolgot, hogyha azt mondja az egyik rádió, hogy a ságot, a Igen, más, ugyanez ebbe, ebbe, az jutott az, az eszembe, egy igen. Rendben, igen. és onnantól kezdve ez a probléma meg lehet. Uh... Én nagyjából június közepéig, végéig dolgozom, én abban az időszakban, mert a nyári szabadságra megy kipihenni ezt az egész borzalmat, ha egyáltalán ki lehet pihenni, én minden csütörtökön számítok önre, 7 óra után, 5 perccel, arra számítson, hogyha ismét egyszer feltűnik, akár a Spirit Rádión, akár az ATV-n, akkor megkérdezzem öntől, hogy mi változott, ami meggyőzte önt arról, hogy vissza kell térni. Én nagyon remélem, hogy lesz egy ilyen változás. Egyébként hárta, valami sorra történik, és a Klubrádió és a kapja a... a, a, a Oké, okay, csak e, azt mondom, hogy ezek nem következnek be, akkor azzal kell számolnia ö, önnek, mint híres Facebook husztárnak, hogy, hogy megmarad ez. Oké, okay, rendben -re. van. Jövő -re. hét csütörtök 7.05. Köszönöm szépen. Köszönöm. Én is. Viszont hallásra. Hatházi Ákost hallottak. 061 a János is, ami mögötte van, Spirit FM is, klub Klubrádió és ami mögötte van, Hatházi Ákos és ami mögötte van, egyáltalán 2021. május 6-a csütörtök, 7 ura 43 perc és ami mögötte van, előtte van, alatta van, fölötte van. Barátaim, legutóbbi e-mail szerző, kard ki kard, vagy vissza a hüvelybe, a szó átít <gül> Vagy konkrétan, de akkor ne telefonáljanak közben. Jó reggelt! Lakatos István vagyok, jó reggelt! Jó reggelt! Nagyon érdekes azt hallani, hogy a Hadházi Ákos folyamatosan fejlődik, mert amikor először beszélt veled, még nagyon sokat beszélt mellé, és mindenáron végig akarta mondani a gondolatait, akkor is, hogyha semmitmondó volt, most pedig már, hogyha te elkezdesz közbeszólni, akkor hagyja, hogy hát Miután uh, Idomul hozzá. Nem feltétlen idomul azok az emberek, akik rájönnek arra, hogy én pénzt, paripát, fegyvert és időt nem kímélve megpróbálok mindenkire ráhangolódni. Annak érdekében, hogy semmilyen narancsban nem maradjon félköpcenti lésem, hanem hogy mindenki kipréselhető legyen abból a témából, ami és azt kell, hogy mondjam, hogy ez így van semmilyen vonatkozásban nem lehet összehasonlítani az első beszélgetést ezzel. Hajrá, hadháziákos! Hajrá, potenciálisan hadháziákosok! És ebben benne van az én teljes riporteri módszerem, közbevágás, drága barátai, nem a közbevágáson van a hangsúly. szerint egy fát tartani az embernek a szem elé, hogyha nem akarja látni az erdőt. Nem kell ahhoz a fia látszidni. 061911168 Kedjük el ezt a kibabrás klubrádió versus spiritet, de ha igaza van a tgm akkor mind ment el a Grecsó tegnap az egyenes beszédbe? Körülják el már nekem, hogyha önök valakire haragszanak, akkor meddig haragszanak rá hirtelen? Mikor döntik el, hogy ezt abba hagyják és valami más lesz? Tudom, show must go. De minden sok. 0 Jó reggelt. Jó reggelt, péter engedd meg, hogy a mondatot végig mondjam, hogy ha ez most a tízeshez történt volna megfordítva, akkor már másabb százezer ember kilenne az utána. Úgyhogy azért, azért, azért úgy gondom, hogy te is látod. Nem értem, És Péter, hogy miről nem... beszélsz. Mostanában Azt, egyre a... gyakrabban fordul elő veled, hogy úgy beszélsz, hogy nem értem. De miért? hogy, ford... hogy fordítva a helyzet, és a fidesz ellen. De Péter, az igazságnak nincs fordítottja, nincs Fideszes igazság, és nincs mszp s igazság. Péter kezdesz megbolondulni. Lehet valaki egyoldalú, azt a szobája négy fala között megteheti, itt nem. Ha én vagyok egyoldalú, majd megszólnak. Itt most te arról beszélsz, hogy a Fidesz hatékonyabban tud mozgósítani, de ki a franc nyavajakurságot érdekli, hogy ki hogyan tud mozgósítani. Engem az igazság érdekel. Szarok arra. Hát, illetve nem igaz. Örülök, hogyha mások is azt fontosnak tartják, és kiállnak mellette. De nehogy már onnan nézzük az igazság érvényesülését, hogy az ki tudja hatékonyabban elérni. Péter, kezdesz valami egész borzalmas formát futni. Engem nem zavar az, hogy te jobboldali vagy. Engem nem zavar, ha valaki baloldali. De ha valaki ügyesen gyilkol, akkor nem az ügyest látom benne, az Isten áldjon már meg. És ez nem a Fideszre vonatkozott. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Egy történetem van, és utána egy kérdésem mehet. Hát fogalmam nincs, egy, ne arra, hogyha egy Már unalmas történetet fog mondani, jó, akkor nem fog a mondani. Tehát a, Rendben van. Tehát egy ö, kisvárosban ö, egy éve küzdök azért, hogy azt a 40 fát ne vágják ki, amit ott kivágtak. Tegnap az epérészeték a 40-ből a 30-at. Ebből én csináltam egy élő videót, videó, amelyik a Facebookon több száz megnézést látott, és ma azt tervezzük, most már nem egyedül, hanem többen, hogy egy olyan performance csinálunk, amelyikre ki a felelős ezért címmel oda a nyilvánosság elé a polgármestert. Nem rombolni akarok, hanem építeni ebben a kisvárosban ennek a polgármesternek a bizalmi... Mi a kisvárosnak a neve? Azt mostán. Uh... Igen, itt a vége, viszont hallásra. Nőjenek fel a feladathoz. 061, 9, 168. Hát ezt megettem. Jó reggelt! Halló? Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Hát Egyetlen dolgot tudok mondani hogy a korábbi szürites történethez, hogy elkészült. RTL klub, és megérdemli az ellenzék. Nem értettem. Nem, nem, nem, Nincs ennek kifogásaim, szóval nem állt össze a a Vételi viszonyok voltak rosszak. Elmondja még egyszer azt, amit mondott, mert nem értettem. Hát azt csak annyit mondtam, igen hogy elkészül RTL klub, és az ellenzék ezt meg fog megérdemli. Ezt Mint ahogy a népszabadságnál is világosan lehet. Olvasott valami cikket az interneten, mit szemmel velem? Miért az érti akkor? Miért nem én? Ez arról szólt ez a történet, hogy valahol arról írtak, hogy a Poyák Gábor arról beszélt, hogy az elkövetkezendő egy évben a az RTL Klub és a 24.hu válik majd áldozatává a szabadságnak is lesznek. Megszüntetve, megbásárolva, feldarabolva, nem tudom, mit csinálva. Jó reggelt! Jó reggelt! Csak Én nem érdemlem meg. Nem tudom, hogy az mit érdemel meg, de én nem. Mármint, mit nem érdemel meg? Hát itt az egyik hallgató, amit mondott, hogy, hogy meg meg az Én nem érdemlem meg. Én állampolgárként nem érdemlen meg. Figyeljen! nem kell mindenki mögé odaállni. Hát vannak emberek, akik ide telefonálnak, és hülyeségeket beszélnek. Hát joguk van hozzá, nem kapnak sok műsoridőt. Nem, nem, nem, nem. De ez nem megérdemlés kérdése. Bizonyos szempontból, és ez egy nagyon rossz mondat, csak a megérdemlés van benne. Azt, amiben élünk, azt mi megérdemeljük. A Fidesz az ugyanis nem ok, az következmény. Hát hányszor, esik szó, hányszor kerül szóba a Navracsicsal az, hogyha előrehozott választások lettek volna 2006 és 2010 között, már nem lenne az, ami, nem azt mondtam, hogy nem tartanánk itt, mert ha visszakérdezne, hogy hol tartunk, arra nem tudnék válaszolni, arra azt tudnám önnek mondani, itt. És ha azt kérdezni, hogy mi az, hogy itt, akkor azt mondanám, hogy hát a hétköznapok, hát most miről beszélgetünk? Megérdemeljük. Ugye ez Igen, a, a, a is, szöveg, hogyha langyos a sör, ha nekünk így is jó. Mikor írta Igen, ezt? A személyes, személyes felelősség azért életben nagyon erős Abszolút, Tehát, de nagy... mindenkinek van személyes felelősség. Mindenkinek mindenben van személyes felelősség. Ez a dolog lényeg. De, de az nem a fidesz kapcsolatos, az a hétköznapi életével kapcsolatos, abban a Kretszli-vel, él. Erről Igen. szól a kejfejöncsi. Erről. Igen. Semmi másról. Ezt üzeni. 061-911-168 Egy házasság, egy párkapcsolat akkor jó, hogyha azt az ember ápolja. Valakit lehet nagyon szeretni, és lehet visszaélni az ő szeretetével. De az nem megy az idők végezetéig. Lásd, kisvárosi Rakendról, apa mikor köszönte meg utoljára a teát. Utalás egy korábbi akármire. ígni a telefonból Ha másért, nem azért, hogy könnyítsenek magukon. Miközben én nem oldozhatom fel önöket, mert nem vagyok pap. De a nyilvánosság ereje sok mindenre jó, és persze sok mindenre rossz, és sok mindenre alkalmas, és sok mindenre alkalmatlan. De sok beszédnek sok az aja úgyhogy hallgassunk. 0-1-911-168 Nem akarom feszélyezni önöket azzal, hogy zene szól. Én nagyon megtanultam a TV műsoromban csendel élni. Nem feszélyez. Annak mindig van egy... Tehát nem véletlen, amikor az ember hallgat, úgyhogy hallgatni fog. Igen. Jó reggelt kívánok. Egyetértek a vala mondatával, hogy mindenkinek van felelőssége. A parakovács szerint, szerint gumicsizbásos vidékieknek valamivel kevesebb, a értelmiségnek meg sokkal. Történt. Nem, ebben mag... abszolút nincs igaz. Ezt ez nem lehet így felosztani, uram. Ez nem olyan, hogy az egyik oldal, az a hetedik előtt a másik oldal, meg nem tudom, a hanyadik. Nem, ez nincs így. Hát én ebben, ebben hogy nincs így. Megmondjam, hogy miért nincs így. Mondjak egy példát. Mert a gumicizmások is szavaznak, és a gumicizmások is a szavazataikkal valamit lehetővé tesznek. Ez egy nagyon halk és a parakovásra jellemző demagógia. Ez nem az a műsor, ahol ezt hirdették, és ami, mellébe, ami mögébe lehet állni. Nem. Én nem vagyok parakovács hívő. Elismerem a tehetségét, és onnantól kezdve, ha jót mond, akkor örülök neki, ha meg rosszul, tehát nem azok közé tartozom, aki önmagában attól, hogy PKI, attól meghatódik. 061, 911 168, ezt nem kérem. 111-168 először, hiszen rövidesen György is szavonalban lesz a vonalban, de utána ma még lesz módunk beszélgetni. Holnap egy fél pillanatunk nem lesz a közös beszélgetésre, legközelebb hétfőn, de hiszen minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. gyelan 168 másodszor a mondandó, akkor telefonálni fogok. Van még a mondandó kezdéséhez 90 másodperc, fontosabban mondva inkább 60, mert aztán már a György Evics beszélgetésre fogok készülni. Úgyhogy 061 111 168, senki többet? mert van, külön paksaméted. Nagyon jól teszed. Csak el kell dönteni, hogy mivel kezdjünk. Kezdjünk-e... Külön. Annyira elmerültem az előző beszélgetésekben, hogy nem szedtem szét a papírjaimat. Tudom, mivel akarok kezdeni. Igen, azt mondja. Promenád. Mit nevezünk Promenádnak? Györgyev és Benedek Városliget ZRT vezérigazgató vele beszélgetek, vagy ő beszélget velem. Beszélgetésünk témája, bármennyire hihetetlen a Városliget. Mi ez a Promenád? Akik 2016 előtt sétáltak a Városliget környékén, azok talán emlékezhetnek arra, hogy ha az ember a városfeleli oldalán a ligetnek ment a Dózsa-György útnál, akkor ott ugye az egykori felvonulási teret találta leginkább, és a műcsarnok előtt pedig egy buszparkoló, ami aztán Igen. néha személyautó parkolóként működött. Tehát tulajdonképpen a tényleges liget egyel beljebb a felvonulási tér túloldalán indult el. Uh -huh. És ugye akkor, amikor a Liget projektnek a koncepciója kialakult, és a Dózsa-György melletti részre két intézmény, a 800 fős múzeumi mélygarást és a Néprajzi múzeumot álmodta meg, akkor az egyik legfontosabb, már a mesterterben is megjelenő elem az az volt, hogy ezt a nagyon vékony sávot, ami a Dózsa-György út mellett egy járdába jelent meg, ezt egy promenátát szélesítse, és gyakorlatilag a hősök terét összekösse, a reményeink szerint egyszer csak társadalmi konszenzus eredényeként kialakuló városligeti színházzal, de fizikálisan az ajtós egy üres György úgy sarokkal. És ez tájépítészetileg úgy jelenik meg, hogy itt egy ilyen kellemes állé, egy ilyen promenát épül meg végig, ami a műcsarnoknál a beton parkolónak a felbontását jelenti, füvesítést, utcabútorok kihelyezését jelenti. Innen egy Egyre szélesedő, teresedő parkos rét fut el a Néprajzi Múzeumig. A Néprajzi Múzeum és a dózsa Györgyút mellett, között megy egy keskenyebb sávon, de még mindig szignifikánsan vastagabb. Most, hogy kinézek az irodán, irodából, azt tudom mondani, hogy ez körülbelül egy ilyen 10-12 méteres szélességű zöldsáv fog végigfutni, és elmegy egészen a mégarázig ahol megint kiszélesedik, okay. és gyakorlatilag... Benedek, azt lett, kérdezem a tőled, hogy leszámítva, aki célirányosan közlekedik, mélygarázs, azok kik lesznek? A promenád, az ugye, akár ha jól emlékszem, az ugye a kiállítás képeiben is van ilyen tétel, ugye ez egy sétány, ez egy sétáló utca, Látjuk-e azt, hogy aki egyébként nem célirányosan közlekedik, még arázs, azok egyébként majdan, ha készen lesz, nem csak ez, hanem az egész, miért fognak itt sétálni? Sok dolog miatt, egyfelől ez egy nagyon kellemet szerkezetű része a ligetnek, másfelől, hogyha valaki mondjuk kisföld érkezik a Városligetbe, és a esőtere megállónál száll le, és mondjuk a célja az, hogy eljusson a Néprajzi múzeumba vagy az a célja, hogy a Néprajzi Múzeum tetejére fölmenjen, vagy szeretne elsétálni gyalog a játszótérre, vagy a sportpályákhoz, akkor a legrövidebb útvonal, amin ezt meg tudja közelíteni, ez tulajdonképpen ez a promenád. De ahogy látom, meg ahogy a gyakorlatban kiderül, hiszen ennek a promenádnak nagyjából az egyharmada, tehát a mégarás fölötti rész, ez már elkészült, ez télen adtuk át, tehát ennek most már van jó pár hónapos trekrekordja, és azt látjuk, hogy teljesen üzemszerűen működik, itt jó időben az emberek kint ülnek a padokon, itt az asztaloknál esznek, a napoznak, annak ellenére a pandémiás helyzet miatt nyilván korlátozottan tudott megtörténni, de abszolút úgy használják, mint bármilyen más promenádot. Milyen hosszú? Összességében ez közel egy kilométer, tehát hogy azért ez, ez sportos végig menni rajta. Elolvasva a közbeszerzés értesítőt, valamit értek, valamit nem egyáltalán ez az nem az én nyelvemen van. Ugye azt mondja, a Promened Néprajzi Múzeum és a műcsarnok előtti szakaszának kivitelezése Nyertes ajánlattevő feladat a promenád Niprajzi Múzeum és Mísarnak előtti szakaszának kivitelezése, a Niprajzi Múzeumot körbeölelő sétány és a Mísarnak előtti burkolat építési munkái, mely a már megkezdett promenád középső és befejező szakasz. A Néprajzi Múzeumot új sétány, mint egy 6000 négyzetméteres természetes körbulok, körburkolatú részt, amely a György út menti, kb. 40 méter széles sábban, az egykori felvonási tér korábban parkolóként használt területén épül, valamint magába foglalja az 56-os okterét is. Ez a 40 méter széles sáv, ez mi? A 40 méter széles rész ez nagyjából a műcsarnok és a Néprajzi Múzeum közötti résznél szélesedik ki ennyire a promenát, illetve a még a resetején szélesedik ki ennyire a promenát. Ugye felvetődik a legkülönbözőbb területeken, tehát ez nem városlig specifikus, kőborkolat, nem kőborkolat. Hogy van ez? Ugye a, a promenádot pont azt különbözteti meg a belső ligetes részektől, hogy ebben egyel nagyobb a burkolt felületeknek az aránya, ez egyel kevésbé időjárás függő. Abszolút az, hogy ez egy más típusú használatot biztosítson, tehát hogy szakadó eső után is ezen a részen végig lehessen menni. Mondjuk a nagy rét vagy a, vagy a ligetnek a füves részei azok nyilván szakadó eső után ilyen szempontból nem olyan vonzóak, egy parknál hozzá tartozik, mindegy, hogy a Városmajorban, a Feneketlentónál, vagy bárhol máshol járunk. Természetesen mondjuk a Feneketlentó körül, ott egy burkolt felületen lehet körbesétálni, míg máshol nem burkolt okay. felületeken lehet. Maga a szöveg ugye kitér arra, hogy az 56-os emlékmű nem része az építési területnek, gondolom, hogy ez azért fontos, mert hogy egyébként maga az 56-os emlékmű ezen a területen van. Az 56-os emlékmű az tulajdonképpen a Néprajzi Múzeum közepén található, tehát és a, az 56-os emlékműnek a leghátsó része bele a Néprajzi Múzeum mögött található területbe, de ez a promenádban nem tartozik bele, hiszen ez a Néprajzi Múzeum, Befejező munkáihoz, a Néprajzi Múzeum tetőkertjének megépítéséhez tartozik hozzá az 56-os emlékmű környezetének rehabilitációja. Ugye ebben nem kell, hogy részletesebben elmerüljél, mert ebből lenne egyébként újság. Team, de valójában ugye ez az egész annyiban bír jelentőséggel, hogy amikor a városligettet megálmodták ebben a mostani formájában, volt akinek tetszik, volt akinek nem, van akinek tetszik, van akinek nem, volt olyan verzió is, politikai elhatározásból adódóan, hogy az 56-os emlékmű az nem szép, és meg kell szüntetni. Ugyanakkor végül is konszenzus alakult ki, vagy nem alakult ki konszenzus, nem tudom, de ezt a, ezt a verziót elvetették, és innentől kezdve maga ez a projekt azzal számol, hogy az 56-os emlékmű az épp olyan adottsága ennek a Városligetnek, mint az összes további eleme, pont. Ez pontosan így van, ugye a Néprajzi Múzeum tervezési kiírásánál ez adottságként volt kezelve, a Ferenc Marcelék által tervezett győztes Terve konzorciumnak a terve is beépítette. Ez egyébként kevésbé látszik a Föld felszín fölött, de azért a Föld alatt egy óriási alépítménye van ennek az 56-os emlékműnek. Egy kisebb ajtón keresztül alá is lehetett menni, ahol lent föl a szerelési munkákat el lehetett végezni, egyfajta ilyen. Szerelőaknak én, tehát ez egy elég jelentős építési feladat elé állította a kivitelező kivitelezőit, hiszen itt a térfén alatt ki kellett kerülni az 56-os emlék, mit én személy szerint egyébként kifejezetten kedvelem, szerintem nagyon erős szimbólum, biztos hozzájárul ehhez, hogy lassan a hatodik éve az irodám ablakából látom, de, de kifejezetten erős e, üzenetértékűnek bírom, úgyhogy, e, vagy látom ezt az emlékművet, szerintem gyönyörűen néz ki a népirajzi múzea A problémát befejező szakasz, egy 3000 e, négyzetméter természetes kőburkolata összekötő elemeként szolgál, elnézést, mi az a természetes kőburkolat? Erre nem tudnék most ebben a másodpercben okay, válaszolni, de az, hogy nem, mű, nem műkőből okay. műkő Összekötő elemként szolgál az ajtós, egy és a tere közötti állénak, amely a kiszolgálés rendezvény területe is egyben a műcsarnoknak. A műcsarnok előtti promenát terület építési munkái opciós munkaként kerültek meghatározásra, mely opció lehívása akkor történik meg, amikor a műcsarnok előtti területre történő munkavégzésre vonatkozó engedély előáll. Kérek engedélyt, magyarázatot kérni. Ez mi? Ugye a műcsarnok és a közvetlen környezete, így ez az egykori buszparkoló is, az nem tartozik ahhoz a helyrajzi számhoz, amihez az egész Városliget, ez az MMA tulajdona, ez nem a Városliget ZRT Aha. vagyonkezelése, és nem ugyanaz a tulajdonosi szerkezet, itt egy elég bonyolult jogi megoldást kellett kitalálni, hogy idegen ingatlanon is lehessen építkezni, ezt körülbelül úgy kell elképzelni, mint hogyha te a szomszéd szeretnél felépíteni egy kukatárolót. Ott azért nyilván megfelelő mennyiségű hozzájárulás vagy engedékel. Értem. És Itt jön az a rész, amit én nem tudok. Tehát biztos értem, hogy egy két különböző pontban határozzák meg a Római 2.24 és a Római 2.11-ben azt, hogy van szegépítés, burkola, zöld felület, füvesítés, lombosfa, örökzöld, cserje, évelő felület, utcabútorak, és van egy másik rész, ahol szintén terület, szegély, burkola, zöld felület, füvesítés, lombosfa, cserje, évelő felület és utcabútorak vannak, de ez egy másik Más számsor tartalmaz, ez melyik két területre vonatkozik? Mert jó, ez az opciókra vonatkozó információ, így tehát ez, ez pont arra a területre egyik, vonatkozik, amiről most beszéltél? Így az egyik igen, a másik pedig arra, ami minden körülmények között elkészítendő, de az opció egyébként lehívásra kerül, került, hiszen megszületett közben a megállapodás az MMA-val, úgyhogy ilyen szempontból nincs akadálya, hogy az egész programát készüljön el. És egyszerre fog készülni, vagy időben különböző időpont? Egyszerre. Egyszerre, tehát e, itt egyetlen egy dolog volt időben elválasztva, a mégaráznak a teteje, hiszen a mélygarázs tetején e, a egy időben készültek el a munkák. Egyébként, hogyha a hallgatók, nézők kíváncsiak rá, hogy tulajdonképpen mi fog megépülni, akkor megint csak arra tudom őket biztatni, hogy érdemes kijönni a városligetbe, ha megállnak a múzeum mégarásba és följönnek, ami a tetején van, gyakorlatilag ennek az organikus folytatása lesz, amiben van zöld, van burkolt felület, és vannak utcabuttorok, cserjék, és minden. És ennek a megvalósítása lesz közel két milliárd forint, ha jól olvasom. Nagyságrendileg, igen. Vannak már rossz májú hozzászólók, mikor nincsenek hogy rossz májok-e, vagy sem, törölve. Vannak hozzászólók, nekem nem az a dolgom, hogy minősítsek, elnézést kérek. Vannak jó májú hozzászólók. Látod, milyen gyorsan, hihetetlen fejlődésről tudok tanúbizonságot tenni másodpercek alatt. Azt írja xy közben a tavaly átadott első szakaszon fel kellett szedni egy darabon a gyepszűnyeget, a munkások elmondása szerint az öltöző rendszerrel volt gond. <tos> Nem tudok róla, hogy történt ilyen, de ettől függetlenül könnyen lehet, hogy igen. Az első szakasz egyébként már eleve csökkent költségvetéssel épült meg, a tervezőnek újra kellett gondolni az eredeti elképzeléseket. A látványterveken még három vízmedence szerepelt, ezekből végül egy valósult csak meg, de láthatóan utcabútorból is kevesebb van az eredetileg tervezetnél már azon a szakaszon, ami egyébként létrejött. Ez viszont nem így történt, tehát az a helyzet, hogy ugye a, itt a műsor kereteimvel is többször beszélgettünk erről, hogy a tervezés egy organikus folyamat, ahol először megjelenik egy koncepcióterv, ahol nyilván nagyjából a térszerkezetében egy tájépítész bemutatja, hogy hogyan el ezt a promenádot utána megyünk tovább vázlattervekké, fejlődik a vázlattervek után engedélyes tervek irányába mozdulunk el, mit végül elkészülnek a kiviteli tervek, és néha még menetközben közben a kiviteli tervek is némiképp módosulnak, és megvalósulási tervek lesznek. Ezek menetközben közben folyamatos fejlődések, az mindig egy gondolkodtató dolog, hogy vajon a koncepció terveket, amik sokszor csak egy skicz formájában jelennek meg, azokat a, a végén, mennyire lehet, vagy mennyire kell számunk kérni, de itt pont egyébként nagyon jelentős változás nem történt, tehát a lényeg, hogy a Dózsa-György út mellett közvetlenül egy promenád jelenjen meg, ami egy picit más típusú parkhasználatot tesz lehetővé, mint a Várospliget 99 hektárjából, az ezen kívüli nagyjából 93-94 hektár, az, az egy eredeti tervezői elképzelés volt, hogy ez most utcabútól szinten pontosan mit jelent, erre meg itt nem tudok válaszolni, nyilván ebben van egy, egy átalakulás, biztos van olyan, aki három vízmedencének jobban örült volna, mint a létrejött egynek, és azt is el tudom képzelni, hogy van akinek ez az egy is soknak tűnik. Én azt hiszem, hogy összességében egy nagyon kultúrát végeredmény jött létre, legalábbis a parkhasználók, akik rendszeresen ott vannak visszajelzéseik alapján, meg szabad szemmel, ahogy látható, ahogy használják, ez egy pozitív a liget életében. Tájékoztattátok a nagy érdemét, hiszen ez a minden igaz már mögöttünk van, nem sokkal ugyan. Tájékoztattátok a nagy érdemét, hogy a főkedzi érti, amennyiben az időjárás engedi, május 3-a és 5-e között íszakánként a Városlégeti Vadgesztenye fák permetezését végzi, a városéget alapvetően intenzíve látogatott park napközben, és most a járványhelyzetben még többen veszik igénybe a park által biztosított rekreációs lehetőségek miatt, ezért ütem ezt a főket éjszakára a permetezések elvégzését. Ez valóban megtörtént. Itt azért egy érdekes dolgot hagyj emeljek ki. Ugye az éjszaka, a tegnap este és az éjszaka egy erős vihar érkezett Igen. Budapestre. És meg kell, hogy mondjam, hogy azért ilyenkor mindig nagyon izgulok, mert a 80-90 kilométer per órás szél, azt a van marít az az... azt a fát, amely gyökerestől fordult ki. Pontosan így van, úgyhogy nagyon megnyugodtam, amikor ma reggel kint voltam a ligetbe, és a kollégák arról tájékoztattak, hogy úgy tűnik, hogy az az együttműködés, ami a Városliget, DRT és a Fővárosi Tulajdonban lévő főkert között függetlenül az önkormányzati választások eredményétől azt gondolom hogy szakmailag nagyon magas szinten folyamatosan működik, tehát tényleg egy, egy kiváló együttműködésünk van a főkertel. Az meghozta az eredményeit, az idősvápolási program meghozta az eredményét, mert különösebb probléma nélkül sikerült ezt az éjszakai vihart a ligetnek átvészelni, és ahogy látom, számos más fővárosi kezelésű park nem ilyen szerencsés. Ugye ez mindig egy gondolkodtató feladat, mert mindent megtesszünk annak érdekében, az aligetben, a fákat és elsősorban az idős fákat megóvjuk. Én egyetlen egy eh, szemponttal tudom ezt fölülírni abban az esetben, hogyha itt eh, élet és baleset veszély eh, okozhat. Szerintem nagyon sokat javult a ligeti faállomány, és ez a fő áldozatos munkájának köszönhető, és ez egy ilyen viharban vissza is igazolódott. Úgyhogy nincs kritikus ügy a vihar kapcsán a városligetben. És milyen a fák egészségi állapota? a permetezéstől függetlenül, hiszen például ami a gesztenyefákat illeti, arról lehet tudni, hogy azoknak mostanában lett egy elég komoly ellenségünk, és nem a Városliget ZRT volt. I igen, igen, ennek ellenére azt tudom mondani, hogy itt a Városligetben elég jó, de össze a gesztenyefák állapota, de ettől függetlenül a, a fa állomány egész Budapesten nem tökéletes, és az a a fáknak a szimbolikus térbe kerülése nem segít. Tehát erről számtalan szakmai egyeztetés zajlik, most nem a politikai egyeztetés, hiszen azt mindenki ízlés szerint olvashatja, és a különböző médiumokban. De szakmai szinten ez egy nagyon komoly kérdés, hogy ha Budapesten megjelenik egy falápolással foglalkozó autó, legyen ez főkertes vagy bármilyen magáncég egy fa mellett, akkor biztos, hogy. Van, aki azt gondolja, hogy ez valami ördögtől való dolog. Pedig bizony a növényápoláshoz hozzá tartozik az is, hogy néha a, a beteg és idős fákat azokat ki kell vágni, vagy vissza kell nyesni őket, vagy bármilyen más egyéb növényvédelmi eljárást kell alkalmazni. Budapest faállománya nagyon rossz, tehát egyszer hallottam egy olyan megközelítést, valaki Egyébként főként ezt szakemberek mondták, hogy egy tízes skálán, ahol tízes a legrosszabb és egyes a legjobb a városligetben a fák, állomány, fák állapota, az 5 hatos a Margit-szigeten, 6-7-es, a Népligetben pedig hetes 8 as ami azért közel van a kritikushoz. Um, nem tudom, hogy ez a reklám helye, de a Liget Budapest Facebook oldaláról idézem, hogy örömmel jelentjük, hogy a városligetben nem csak a természetélet, de a kedvenc helyétek is felélettek, hosszúra nyúló pandémias téli álmukban megnyílnak takad teraszokat, teljes korlátozások nélkül nyitás várat még magára, és akkor különböző ö, időpontokat tüntet fel egy léghajó gastro, kuckó kapcsán, ami nem tudom, hogy hol van, itt még biztos, hogy nem voltam. A mellett. Mit céloz ez, ez? Valójában ennek egy valamiféle reklámja, vagy ez inkább arról szól, hogy akárcsak a többi hely ez is megnyitott? Ez egy nagyon, szintén egy nagyon érdekes kérdés. Tehát, hogyha az ember a mainstream médiából tájékozódik, akkor nyilván mindig annak van hírértéke, amikor valaki abbéli véleményét fejti ki, hogy a ligetből hogyan lesz buli negyed, és nincs is annál nagyobb bűn mint hogy itt adott helyzetben egy 80 kötőjel 154 négyzetméteres alapterületi büfé épül, és ez ö, Isten ellen való vétek, ö, ilyet nem szabadnak csinálni. Ehhez képest azért a valóság az, hogy az a éves szinten 4,5-5 millió látogató, aki bármilyen célra kilátogat a Városdigetbe, és itt eltölt adott helyzetbe 1, 2, 3, 4, 5 órát, ők azért természetes, hogy egy ponton keresnek egy mosdót, vagy pedig keresik azt a lehetőséget, hogy hol tudnak meginni egy kávét, egy üdítőt vagy tudnak egy szendvicset enni, vagy ennél komplet ebben ebédelni. ebben egy zászlócsajó, pontosabban a léghajó, ugye a játszótér és a sportpályák metszetében megtalálható léghajókert, ő egész télen nyitva tudott lenni, tényleg kifejezetten népszerű volt, hiszen azt látjuk, hogy az átlagos játszótérlátogatás még a téli időben is a 2-3 óra volt, és a tülők előszeretettel húzódtak oda, úgyhogy ez egy jól működő objektum, de a ugye az pontosan meg van határozva, hogy hány darab ilyen van, hány darab ilyen lehet létrehozni, összességében 99 hektáron, nem végtelen számosságban. Ezek valóban most folyamatosan azt jól tudom, hogy április 22-én vendége voltál a Zugló Tévének? Április 22-én nem tudom a napot megmondani, de voltam a Zugló Tévében. Ugye ez legfeljebb az, azért delikát, mert ugye most függetlenül attól, hogy a Zugló Tévékinek a tulajdonában áll, ami ebben a műsorban más okból volt egyébként fontos, vagy fontos talán ott a ligettel kapcsolatban relatíve ritkán nyilvánulnak meg pozitívan, vagy említik pozitív szövekörnyezetben, azt meg nem bárhatta tőled a műsorvezető nő, hogy te abban a 20 percben, amíg ott voltál, addig szidni fogod a projektet. Hát, figyelj, egy nehéz kérdés, nagyon szerintem egy nagyon korrekt beszélgetés volt szerintem alapvetően, is. egy családbarát irányból közelítettük meg a Városligetet, és kifejezetten technokrata módon azokhoz szóltunk, akik a liget kapcsán nem politizálni szeretnének, hanem a ligetet használni Igen, szeretnék. Taxatíve vettük, hogy milyen típusú gyerek- és családbarát fejlesztések zajlanak, valósultak meg, vagy maradtak itt a Városligetben. Nehéz kérdés egyébként, mert nyilván a liget használók számosságokán is a 13. de leginkább a 14. 6. és 7. kerületből kerülnek ki, Nehéz kérdés, hogy a számukra fontos helyi médiumok mennyire tudnak objektív tájékoztatást adni a lakosoknak. Nyilván én is nehéz szívvel olvasom a 6.-7. kerületi újságokat most, akik adott helyzetbe vezért állítanak valótlanságot a Városligetről, ilyenkor nem tudjuk más csinálni, mint sajtóhelyre igazítási perc. Ja, hát Invitunk, és akkor annak lesz valamilyen eredmény. Ezügyben van egy jó hírem, mert hogy ugye a hetedik kerülettel való együttműködés, szerződés formájában 2021-ben megszűnt, de hosszú ideig, vagy relatíve hosszú ideig beszélgettem Niedermüller Müller Péterrel, amíg egy eléggé a személyem és a műsorom kapcsán nemtelen okból elváltunk egymástól, és nem hiszem, hogy előbb-utóbb fölvennénk a a fonalat legalábbis én nem tervezem, de holnap fog először megszólalni újból a korábbi együttműködés keretében Horváth Csaba, zugló polgármestere, úgyhogy én elmondtam az összes ellenérvet amiatt, ami miatt nem érdemes a kejfejáncsival együttműködni, de a korábbi együttműködési szándék, amint egyébként alapvetően a pandémia befolyásol, tehát aki majd megnézi a hollapon, láthatni fogja, hogy az összeg is változott, és nem föl felé, és maga a pandémia is azért volt uh, egy megemlítendő tényező, mert azért az fontosabb volt, semmint hogy a szerződés mikor jön létre, de immáron újabb partnerrel bűvül a Kejfejáncsi együttműködéjük körre, és csak mondom neked, hogy amennyiben ott jelentkezik valami, a Város Ligazértével való együttműködés is, ami más vonatkozásban valósul meg, hiszen te is itt szerepelsz, és nem mindegyik szereplés mögött van együttműködés, hogy ez adott esetben pozitív vagy negatív módon befolyásolja a polgármester úr megszólását, de nem. Én fontosnak tartom. Nyilván, tehát a liget egy, egy semmiképpen nem semleges ügy, biztos, hogy érdemes minden narratívát megismerni, úgyhogy és Horvácsab a narratívája is egy fontos narratíva. És még egy kérdés, ami nagyjából előrevetíti a jövő heti beszélgetésünket, ha csak az teljes egészében nem tolod át a fürjes asztalára, aki majd egyszer jelentkezik, de most ezekben a pillanatokban éppen távol létével nincs befejezve a mondat. Szóval, hogy is tett hogy ugye ez a hétvége elvileg lehetőséget adott volna arra, hogy tömött sorok legyenek mindenhol, mert hogy ugye a világ egy része kinyílt, lehetett állatkertbe menni, és az a kérdés, hogy a, ha bár a budapesti fejlesztési központ e, meg, valósítja meg, de csak a ligetet érinti az a közlekedési koncepció, amelyet Vitézi Dávid több pontban hosszan megjelenített, gondolom érdemes lesz a jövő héten kitérni arra, függetle attól, hogy az adott esetben a ti kivitelezésetekben valósul meg vagy máséban. Én ezt sejtene, vagy azt hagyjuk ki? Erről érdemes lesz beszélni, szerintem ez egy fontos része, és egy a Liget koncepciónak egyik alapvető eleme. Itt ala, számtalan kapcsolódó fejlesztés, de leginkább a Kóskároly sétánynak az ő lezárása, amiről érdemes beszélni. Ez egy nagyon összetett feladat, nagyon sok szereplője van ennek, szereplője a város DRT is, maga a Kóskáról sétány lezárása és a liget tájépítési egységének a megteremtése, hogy az állatkertől egészen az ajtósi bűrel sorig gyakorlatilag egy egybefüggő liget legyen, és az ős bűn a 60-as években a ligetre vezetett M3-as autópálya az meg tudjon tűnni. Ehhez szükség van a fővárosra, szükség van a PKK-ra, szükség van a BFK-ra, és szükség van a Városliget ZRT-re is ezt a vonatkozó kormányhatározatok egyébként nagyjából ráként is taxálják, és így is rendeli a különböző forrásokat. Mi ebben kisebb szereplők vagyunk, de a ligetfejlesztések az egyik legnagyobb haszonélvezője, hiszen még egyszer mondom, így indult az egész Liget Project, szűnjön meg az, az anomária, ami itt van. Vagy itt volt az egykori felvonulási téren, közel 2000 parkoló autóval, szűnjön meg az, az Anomária, hogy egy autópályafút keresztül a városliget tehát a de ezek természetesen nem úgy történnek, hogy az ember felbontja a felvonulási teret, hanem létre kell helyette hozni egy 8 hát. és még mélygarást. Nem úgy történik, hogy két pollert kitettünk a Kóskáros sétány végére, és fölmarjuk az aszfaltot, hanem számos egyéb kapcsolódó közlekedés fejlesztést végre kell hajtani. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, a jövő héten folytatjuk. Jövő héten állok rendelkezésre. Köszönöm szépen, szia! Önök György is Benedeket hallották a Városliget ZRT vezérigazgatóját. Jó reggelt. reggelt! Azt szeretném mondani, hogy a Benedek úr elmondta, hogy a fákkal, hogy mit csinálnak. Csak hát ez sajnos nem igaz. Mert? Nem csak a harmadik kerületben, több helyen is ugye sétálgatok, és hát nem az összes fát, de a fáknak egy részét össze-vissza kaszálják, illetve a, a bokrokat, hát azokat is kivagdossák. Levagdossák tövig, nem hajtanak ki. A fák meg így elrohadnak az öreg fák. És nem igaz az, hogy csak a odvas fákat, hanem teljesen ö, semmi bajok a fáknak, ilyen, hát lehet 60-70 évesek az igaz, tehát lehet látni kiőrő, hogy némelyiket úgy csinálják, mint ugye, amikor a köcsögöt rátezik ezekre a halott fákra, úgy mettik meg a fákat, óriási sebeket okozva, de van olyan is, amit láttam, ami nagyon vastag fa, és csak egy ilyen karó maradt belőle. Nézze, én csak azt tudom önnek mondani, hogy jelen pillanatban olyan szélviszonyok mellett euh, akkor elég jó állapotban lehetnek ezek a karók, ha nem dőltek ki. Hát az tényleg, való. Köszönöm csak a hát ugye, Igen? Csak hát ugye? Hát a, korona, a fáknak a korona az ékeségük. A, meg megbárjuk meg a tavasz végét. Köszönöm szépen! Tiszteletem fia Laura, Gyerektámogatásról Mert egy mondat önnek majd ön eldönti Hogy létezik be Figyelek Igen? Józsefvárosba A Magyar Kúti táborba Gyerektámogatás kéne Én nem kívánok ebben Duglói vagyok nem városi. Van kötődésem De hiányzik egy bizonyos összeg A Magyar Kúti nyári táboroztatásához, Ha rámegy a Józsefvárosi hírekre ott mindent megtalál, és hogyha érdemesnek tartja ezt a témát, akkor bemondja a számot. Én nem kívánom, mert ő erre prezentálni. 061911.168. Magát, és minden egyes SMS elküldésénél meg kell néznem, hogy magát az SMS elküldési funkciót a telefon teljesen ismeretlen okból nem alakított -e át. Legutóbb látunk egy filmet a Kristával, ahol a telefon visszabeszél, és csak azt hajlandó elvégezni, amit ő fontosnak talál. Lehet, hogy én is egy ilyen telefonkészülékkel bírok. 1,911, 168, 8 óra 38 perc van. Filipov Navracsics, Horvát Csaba, Zója Katarova, tehát nem nagyon lesz idő, mikor betelefonálni. Arra a legközelebb nagy valószínűséggel hétfőn kerülhet majd sor 7 10 Filipov fél 8 Navracsics Tibor 8 óra Horvát csaba és fél 9 környékén pedig Zója Katarova. 061, 91 168.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 Kívánok, nyilván. hát én, én csak egy mondatot szeretnék mondani, hogy engem most leginkább, hát nem, nem is leginkább, de nagyon foglalkoztat, hogy, hogy, hogy az állam ingyen odaadja az alapítványoknak az állami vagyon nagyon nagy részét. És nem tudom, hát ez lesz főrvényes. Ádám kívánságú új sor Budapest szerviz. Bétes abo egy kedvéért. 06191 Jó reggelt! Jó reggelt, János Én még a hatházúr után gondoltam, hogy telefonálok, csak én kórházba fekszem, és el kellett menni reggelizni. A térde? Akar, a térde? A térde, ugye most utókezelésem vagyok, nem segrádom. Csak annyit, hogy le a alapal a hat előtt. Lehet őt szeretni, nem szeretni, de elképesztő ez a munka, amit végez. És és csak sok sikert szeretnék hozzá kívánni neki. Köszönöm, Köszönöm szépen, ennyi lett volna. 061-9-111-168 a BP-szerűszt hallja, ha minden igaz, ha nem is közkívánatra, de. Mina, de lava malik. Mina, de lava malik. Mina, de lava malik. Mina. 39 volt egy perccel. Néna. Мина голова болет. О, сразу я бы сел какую-нибудь заразу. О, сразу я бы съел какую-нибудь заразу. Oh, сразу, elfogyott a muníciójuk. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Öh, Tudom, hogy egyszerre csak egy dologot, de én most mégis arra kérem, hogy az egyikben segítségét szeretném kérni, a másikban elmondanám a véleményem. Örülök a hatházi beszélgetésnek a mai nap. Megmondom miért, mert nagyon nagyra tartom a, a, a munkát, amit ő végez. Most már azt is tudom, hogy egy kis csapatával. De nagyon-nagyon befolyásolt engem az a, csak így egyszerre mondom, az a verkűszerű, válaszadási stílusa neki, amit eddig folytatott, és most nagyon, most, most számomra egyértelművé vált, hogy nem mindegy, hogy ki és hogyan kérdezte föl le, ez egész jó mederbe kezd terelődni. Ez az egyik. A másik pedig, ami ugyan valószínű másoknak nem fontos, de az egész heti műsorral kapcsolatban nagyon nagy dilemán merül föl, hogy én egy nagyon kicsi összeggel támogattam azt, a, illetve támogatom a mai napig is még azt az uh, internetes újságot, ahonnan elindult ez a cikk, miszerint ugye a Brüsszelben a... a Jaj Istenem! No, Na én, is a a Igen, igen, én is vagyok úgy, mint maga, csak maga a, a pinkódos kódot Na szóval... Uh, hogy uh, hogyan működik egy szerkesztőség, hogy ez a, ez a cikk ez hogy jelenthetett meg először úgy, hogy nincs főszerkesztő, nincs senki, aki, aki ezt... Ez ennél bonyolultabb és ez ennél egyszerűbb. Bizonyos szempontból van benne valamiféle hiúság is, hogy uh, ha egyszer én valamit megírok, akkor azon nem változtatok. Ezen Isten igazából uh, akkor tudnánk túljutni, hogyha én a 444.hu-t megkérdezem, de arra ne számítson. Az index egyáltalán nem pontosított, egyetlen orgánum volt, amely pontosan úgy járt el, ha már átvette, akkor az egyébként a telex volt. Azt kell, hogy önnek mondjam, hogy az egész alapvetően az húzódik, hogy sokkal több az internetes újság, illetőleg, hogy sokkal több hírt kell közzétenniük annál, mint amire a kapacitásuk van. Így aztán a legkülönbözőbb helyekről kontroll nélkül vesznek át híreket, és még adott esetben tovább is fűzik. Ez történt ebben az esetben is. Az alapfelelősség a 444hu -e, amely a Stumféle titkárságon utána érdeklődés és ott korrigálta, ami a Navracsi személyét illette, arra rá se bagóztak erre holnap természetesen ki fog térni, a maga módján nem kisebb jelentőségű, mint a klubrádió, hiszen egy olyan e, orgánumról van szó, amelyre az emberek adnak, amelyre az emberek egyébként odafigyelnek, amit ott írnak, igazságként fogadják el, a véleménycikkeiket pedig úgy olvassák, hogy azokra adni lehet. Nem tudok annál többet mondani. Ha ön eddig áldozott rá, akkor az önön múlik, hogy a továbbiakban mit tesz, ebben minimálisan se fogom befolyásolni e, Szakmaiatlan, tisztességtelen, 12-1 tucat történet van, ha hasonló történne velem, valószínűleg káromkodnék, de megtenném egész egyszerűen amiatt, mert hogy nem tehetem azt meg, hogy olyasmit tartsak fenn, igazságtartalomként, plakátként, mondván, hogy így fenntartom, mint egy plakátot, amiközben nem igaz. Nem tudok vele mit kezdeni. Na, ezért, ezért tettem föl a kérdésem, mert én ezt nem, nem tudtam, meg nem látok bele, hogy, hogy egy szerkesztőségben hogyan mennek Nem túl a dolgok, bonyolult a történetet. Tehát... Megmondom, megmondom magának azért, mert én uh, 78-ba született a gyermekem, és én azóta támogattam, illetve 79-től, pontosan a Robert Czernyi gyermekmentő alapítványt. Uh -huh. És... Uh, Miután nyugdíjas lettem, is egyedül maradtam 7 éve, nem magas a nyugdíjam, de havonta 10 forintot, én tettem magamnak utána egy fogadalmat, hogy egyáltalán így lehetett meg a gyermekem, hogy én, én megpróbálok olyan helyre juttatni, ha a tengernek egy félcetnyi vizébe is. Mi olyan már nem beszéltünk egyszer? De már többször. Igen, azért mondom, ezt a történetet már említettem. Igen, és, és Hát minek után ezek az internetes lapok, ugye az ember megválogatja, hogy hova, és mindenki kéri, mert ugye nincs ször más Most tételezze fel, hogy hallgat bennünket egy 444.hu hú és azon gondolkodik, hogy, e, tehát, hogy a fialat tisztességesen jár el, nem jár el tisztességesen, ők tisztességesen jártak el, vagy sem. Ez az egyetlen dolog, amiben bízhat. Igen, igen. Tehát történt. akkor, amikor a klubrádiós történet volt, ott mindenkinek át kellett élnie azt, hogy ő rá egyébként ebből mi vonatkozik, aki a klubrádióban dolgozik, aki a Spirit FM-nél dolgozik, az ATV-ben, a magyar sajtóban, és így, tovább, és tovább. Ez a gumicsizmások, Parakovács, az... <kül> Ezért nem gondolom, tehát nem gondolok minimálisan se változtatni. Mindeknek van valamiféle felelőssége, ezek között különböző szintek vannak, abból adódóan, hogy mennyire vannak közel az ügyhöz, de azt úgy szétválasztani, mint ahogy azt a betelefonáló mondta, így hangzott el azzal, nem értek egyet, nem gondolok semmit se korrigálni. Azt tudom önnek mondani, hogy amennyiben egy ilyen dolog elindít benne egy folyamatot, annak nagyobb jelentősége van annál semmit, hogy 24 órán belül változtat -e a viselkedésén, aztán, hogy 48-72 óra alatt, két hét alatt, egy hónap alatt mi történik, azt már folyamatként éljük meg, vagy tapasztaljuk, vagy nem tapasztaljuk. Ezt az ember egy osztott képmezőben nem tudná mutatni, mert annyi dolgot kéne látni, amit egyszerre nem lehet figyelni. Igen, én csak azt sajnálom, hogy én az én kis támogatásom. Ne sajnálja. Nem, nem. Nem. E, e, ebből még nem következik az, hogy rossz helyre ment. Üm, nem következik az, hogy rossz helyre ment. Pont. Örülök, hogy te Én elkezdek rámolni, ha akarnak hívni, akkor megtalálnak, ha nem hívnak, akkor már nem találnak itt. 061 911 168 először Hát megint van 1680 új fertőzött, 124 beteg halt meg, azért itt az új fertőzöttek száma különös tekintettel a tesztelések mennyiségére 4000 fölött a kórházban ápoltak, de 5000 alatt, 10.000 alatt, tehát ami nagy szám, az nagy szám, tehát mármint ugye a változás, 485-en vannak lélegeztetőgépen, fegyelem, fegyelem, fegyelem, 0619111168 egy 111 168 másodszor. figyelek ha van mire. Ilyen. Azzal nagyon nehéz mit kezdeni, hogyha valami nem történt, meg úgy tüntetik fel, mintha megtörtént volna, részben korrigálnak, a másik részét nem korrigálják. Ennél nagyon nehéz az embernek a magyarázatot találnia. Illetve nem találnia. Az könnyebb. 061 1, 111, 168. Senki többet? Fantasztikus volt a tegnapi Chelsea meccs. Elképesztően fociznak. Az egy olyan foci, amit a Chelsea játszik, amit én még nem is láttam. Ilyet nem láttam. Tehát felépíteni három vagy négy olyan csatárra, vagy játékosra a csapatot, akik úgy futnak, mint a nyúl, mindenkit lehagynak. Olyan terbíró képességük van, hogy az elképesztő. Nem egy bápé, hanem négy bápé, akik ráadásul önzetlenek, fiatalok, egészen elképesztően játszik a Chelsea. Én tegnap egy mérkőzés alapján Chelsea drucker váltam, az első meccsen nem játszottak így. Tegnap, hát arra szavak nincsenek. Nem mondom, hogy a Real Madridnak esélyese volt, de egy másik focit játszott. És nem is volt esély arra, hogy azon változtatni tudjanak. Egészen elképesztő, amit ez a Chelsea tegnap produkát És ez látható módon nem egy meccsre vonatkozott. A tenisz is egy nagyon jó sport, és jó nézni, de még a Paris saint Manchester City-vel alapvetően az volt a problémám, hogy ott a havon nem mutatott jól a fehér labdát, kicseréhették volna valami színesre, de hát az élet nem kíványságműsor fiajáváztásra. Csak arra várok, hogy 9-re váltson, ha még hívnak kilenc előtt, fölveszem, de 9 után. No chance. Dörö pont, fialajanos kukac gmail.com. Viszont hallásra viszontlátásra.